Əməni və əsəhəbihə, əsmənin və bəb əsələ, bəb əsələ, bəb əl-fəcri, həttə tətəfəyə te əşəms. Sonra Bukhari əraximəfəlləb əl namazından sonra namaz, güneş qalxanma sonradır. Yəni sübh namazından sonra namaz kılmaq olmaz, həttə güneş biraz qalxanacaq. Və burada Rəximəlullah, İbn-i Anbaz rədiyəllələni həmlənin rivayətini gətirir. Və burda, <gülüyor> deyir ki, Peyyəmbər buyurdu və namazından sonra namaz qılmağı nəhv etdi, hətta günəş biraz qalxmayacaq və günəş vaxtı da əsr namazından sonra, yəni əsr namazından sonra da namaz qılmağı nəhv etdi. Hətlə günəş basamacaq. Bu ayədiz e, yəni göstərir ki, üslub namazından sonra namaz qılmaq olmaz. Həmçinin e, əsrdən sonra. Və sonra burada Buxar Rəxmiullah İbn-i rivayət gətirir. Və burada da günəş çıxan vaxtı, bir də günəş batan vaxtı namazdan çəkinir. Və həmsinin, burada İbn-i Ömənin başqa rivayətində deyir ki, günəş çıxan vaxtı namazı geciktirin, hətta qalxa biraz. az. Və sonra deyir ki, əgər günəş batan vaxtı geciktirin namazı, hətta tam batanacaq. Və yenə, Əbuğreyrə rivayətində, radiyallahu anhu, əbəğrə, radiyallahu anhu, ərdəf. Burada deyir ki, vəz Peyğəmbər s.ə.vələsən, nəhj elədi? Tübdən sonra qasirdən sonra namaz qılmaq. Tabi, bu məsələdə dörd dəndə çətirir Buxarı və Həməliyəm. burada aydın bu həzistlər. Və pəhziləri fəqət burada olan məsələlər nədir? Yəni, burada Buxarı namaz qılmaq hökümdən də aşır. Namaz qılmaq olar, yox yox. Və şey yox su çıxan bir də batan vaxt qılmaq olmaz. Günək çıxan və batan vaxt namaz qılmaq olmaz. Lakin, hansı namazlar? Bu namazlara, fərc namazlara aid deyil. Məsələn, durmuşsan, süp namazından günək çıxan vaxtı, qadaqanla nəhya ondan vaxtı bu. Nəyəsən, gözləyəsən, süp, çıx, biraz çıxasın, sonra süpü qılasan, yoxsa o saat qılmalısın, o saat qılmalısın. Çünki fərc ona aid deyil. Və ya, məsələn, əsr. Güneş batan vaxtı, azan, azan, məğrib azanını uyudu batır, bu vaxt namaz qılmaq olmasın. Vəlakin əsri qılmaqsan, hələn qılmaq da var əsri, əsri qılmaqsan. Yəni, fəhz bu məsələdə daxil deyil, həmsinin bu məsələ, haram nəhv olunan məsələdə daxil deyil, səbəbli, namazlar. səbəbli namazları qılmaqlar. Yəni, bir səbəb olub, onu qılmaqsan, sənin günəşin tutulmağı. Ayın də, və məsələn ayın tutulmaqı. Və məsələn məsələyə məsələ girmək. Bunlar səbəbdir axı. Nə deyim? Hə, yəni bu <coughs> cənazə namazı bir duadır. Hə. tövbə namazıdır. Bunlar səbəbdir. Səbəblə namazlar da qılmaq olar. İstixarə də qılmaq olar. İstixara əvvələ zərərli şey tez Əgər iş gedirsə iş, iş bilməyəsən, nevşələyət danışıq lazımdır hə, bu qıla biləyət, amma belə isə gezikdirmə lazımdır, ərsəldir gezikdirəsəm və bunlar da daxildir, aydınlıyım sonra Rahimullah yəni burada ə, söhbət gedir, bizdən tutaq ki su sünnəti su sünnətindən də orada da bəzilə yaxşıdır günəş bir az qalxsın, soru sünnəti qalır fərzi qılandan sonra Aynında fərzi sünnətini saxla, günəş biraz qalxsın, nə qədər qalxmalıdır? Sonsa bir qarış, təxminən vaxt günəş çıxan yerə. Əgər bir qarış ənin çıxıbsa, yəni, təxminən bu qədər, deyilsəyəcəm. E Ondan sonra rahat qıla bilərsən inşallah, sünnəti qıla bilərsən. Lakin bəzilə deyil ki, əgər hələn günəş tam çıxmayıbsa, çıxan vaxtıdırsa, fərzi qıldın, sünnəti qıla bilərsən. Aynında, lakin ehtiyac kimi iləmək istəyir, gözlüsün, günəş çıxsın, sonra sünətin dılsın. Sonra burada, e, yəni, sonra bu məsələ nə var? Məni gəlir, nə var idam sündə deyil. Sonra var bu məsələ qayır, bir şey. Fəmiyyətlə, günəş çıxan vaxtı, nə namaz qılmaz, bir batan vaxtı, o, yəni, nəd nədədə, bəzi dinlərə oxuşamaq, ona görə. Günəşə şey ibadə istəyənlər, aynındır, və hələn onun görə bəyənilmir və o İslamda beləcək oxşamaq olmaz. Məsələn, kişiyə bəzi şeylə bəzənmək çox yaraşmır, olmaz, bəzənmək qadına lazımdır. Ona görə kişiyə bəyənilmir, məsələn, qızıl ne üçün haram olunur o qadın üçündür, aynındır, qadın üçün qadın xüsusundur, kişi vəqət qulluq eləməlidir, nəyə, bəzənə bilər, odum edir ki, kişiyi hələ necə Eyvəzər gəsin, yox. Kişi qulluq elə bilər, eləməlidir saçına, daramalı, saqqalına qulluq eləməlidir, bıqlarına, təmizliyinə, paltalına fikir eləməlidir. Amma qaldı ki, bu e, sef asmaq, bilərzi, yəni kişi qədər çəkinsək yaxşıdır bunlardan. Bunları sef deyir, məsələn, qola zəncillərlə bağlamağa, bunlar düzgündür. Yəni, kişiyə beynilmir bu tür şeylər məşğul olmaq, aydınlığı kümüş heç olmaz. kümüş yenə beynilmir, yani boynu basmaq, aydınlığı və el basmaq. Yəni, kümüş üzüyorlar. Həmçini, yani, məsələn, nəhni olub, başı daima ülgüzlə qıxmaq adət eləmək. Hər dem olar, heç olmaz. Yəni ömrəyə gələndə ülgüzlə qıxırsan baş verə. Təməz salsın ki, Allah rəhmət üzünə olaraq dəfə kim ülgüzlə başındır. Sabirətlə yar qısaldana da. Allah rəhmət versə ham onlara ki, onlar ülgüzlə başını qıxdılar. Sabirətlə yar qısaldana da. Və üçüncü də, dördüncü də yaxşı qısaldana da onu göstərir ki, diriyə rəhmət demiyorlar. Allah rəhmət əsin, fələn ki, səhər. deyəndə, dillər ölmüyü bə. Yəni, odur ki, diriyə demiyorlar rəhmət, qadisi qədər. Və xulası, amma həl adət anlas olmaz. Yəni, oxusuyursan bütbərəslərə. Aydın da bütbərəslərdə, olabəli şey, başlısası olmasın. Ha. Və səirə, və səirə, çoxdur. Yəni, xulas oldu ki, nəhv, Hükmətlərindən biri budur, günah çıxanımdır da batan vaxt, aynındır. İnşallah sonra burada Buxari, ə, başqa məsələlər toxun orada qalsın, gələn dəstənimizin, Allah bilir.